Sura osamdeset druga Al-Infitar Rasjetljenje Meka Devetnaest ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milosti Bog Samilosnog Ida semaun fatarat Kada se nebo rasjeti i kada zvijezde popadaju. I kada se mora jedna udruga uliju. I kada se grobovi ispreturaju. Svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio. O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je gospodar tvoj plemenit, koji te je stvorio, pa učinio da si skladan i da si uspravan? I kakav je htio, lik ti dao tu kebu A ne vaja tako. Ve usudnji dan ne vjerujete. <tipun> inna kum A nadvama bdi u čuvari Kod nas cijejeni pisari Ja <tipun> Koji znaju ono šta radite jest tiče sigurno u džennet A griješnici sigurno u džehennem na sudnjem danu u njemu će gorjeti I više iz njega neće izveteni biti a znaš li ti šta je sudnji dan? I još jedno, znaš li ti šta je sudnji dan? Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga dana će vlas jedino Allah imati.